כמעט לכל תחום יש את המבשר שלו, האדם המזוהה ביותר איתו. אם תקלידו למשל בגוגל "אבי המחשב", התוצאה הראשונה שתקבלו תהיה אלן טיורינג. הקלידו "אבי הרפואה" ותקבלו את היפוקרטס. ואם תקלידו "אבי החקלאות האורגנית בישראל", התוצאה הראשונה שתצא לכם תהיה כמובן מריו לוי. כי הוא-הוא האיש שהביא את מהפכת החקלאות האורגנית לארץ. ומפעירות חזונו, כולנו נהנים, גם מי שלא צורך אוכל אורגני. אבל על זה עוד נדבר בהמשך. מכיוון שלמריו, מלבד סיפור החיים, נוסף גם מפעל חיים, החלטנו לפצל את הפרק עליו לשניים. בחלק הראשון, זאת אומרת הנוכחי, נתמקד בתולדות חייו המרתקים כחקלאי וכחלוץ, ואילו בחלק השני נעסוק בהרחבה בחקלאות האורגנית ובפועלו של מריו לקידום התחום בישראל. אז בלי יותר מדי דיבורים מקדימים, מתחילים. אתם מאזינים לסיפור משפחתי. עורך ומגיש, יפתח מזור. מריו לוי, האיש והחזון, סיפורו של אבי החקלאות האורגנית בישראל. חלק א' הימים של טרם הקמת המדינה נראים כל כך רחוקים מהמקום בו אנו נמצאים כיום, שקשה בכלל לדמיין שאנשים מאותה תקופה עדיין מסתובבים כאן בינינו. כאלה שמכונים בספרי ההיסטוריה חלוצים. ולפגוש מישהו כזה, ממש פנים אל פנים, זו יכולה להיות חוויה שלא תוכלו לחוות משום ספר היסטוריה, ואף לא רומן. לפני כחודש נסעתי להתאבק באבק רגליו של איש כזה, מריו לוי, שאו טו הולך לחגוג את יום הולדתו ה-93. אחרי נסיעה של שעתיים וחצי יחד עם בתו, אירית, הגענו לקיבוצו, שדה אליהו, שבמעמקי עמק בית-ג'אן. החננו את הרכב ליד הגדר ההיקפית של הקיבוץ והתחלנו צועדים בינות לעצים ודשאים לכיוון ביתו. ממולי על השביל חולפים אנשים רכובים על אופניים או צועדים רגלית, מקסימום על קלנועית. רוב החולפים בשבילים היו לבושים בגדי עבודה או טישרטים פשוטים. חלקם הגדול צעד על סנדליו. מראה קיבוצי טיפוסי. הכל היה נראה כל כך אותו הדבר כמו במקום בו אני גר. זאת אומרת, קיבוץ דה בוקר. חוץ מבדבר אחד. אליו לא הייתי רגיל בעליל. כמעט כל מי שחלף על פניי היה חבוש כיפה או שביס. אנחנו בקיבוץ תמיד חשבנו שהקיבוץ הוא סמל החילוניות, סמל המהפכה של העברי החדש. ופתאום להגיע לקיבוץ עם בית כנסת וחיים דתיים אמיתיים, זה דבר שאף פעם לא ראיתי קודם. הגענו לפתח הבית, הכניסה נראתה פשוטה למדי. דלת עץ קלה בצבע לבן ישן מתקלף, על הדלת, מתחת לחלון קטן שמקובע בה, תלוי שלט חרס מאותר בפרחים, ועליו הכיתוב מריו ופריבה לוי. פריבה הייתה אשתו של מריו במשך 63 שנים. היא נפטרה בשנת 2007, לפני כמעט עשר שנים. אירית דפקה על הדלת, מריו פתח וקיבל אותנו בלבביות גדולה. הציע לנו לשתות מים צוננים, וכשאנו נענים בחיוב, הוא פונה למטבח, ושנינו פנינו לסלון. תוך כדי שהוא מזג את המים, תפסה את עיני מעין מגילה קטנה של כמה פסקאות שהייתה תלויה על הקיר לצד הספרייה הענקית של מריו. קמתי כדי לקרוא את תוכנה, אבל בדיוק אחרי שקראתי את המשפט הראשון, מריו הגיע עם שתי כוסות המים, כך שהתיישבנו ופשוט התחלנו להקליט. אני, אני בכוונה, אני, אני רק רוצה לראות שזה לא רגיש מדי בהקלטה, אז אני רגע כן, מסתכל. בשדר, כן, בסדר, איפה שאתה רוצה. כן. מריות, תוכל להציג את עצמך? את עצמי. כן. <coughs> אני שבעים וכמה שנים בשדליהו. <coughs> עליתי ארצה בגיל שש עשרה מאיטליה, מטריאסטה. <coughs> הייתה שם קהילה די גדולה ודי חשובה גם. היו ששת אלפים יהודים שמה. אימא שלך, הבנתי שהיא באה מבית אה, נוצרי. היא באה מבית, אה, מ... כן, מבית נוצרי. זהו, אבי התאהב בה והוא רדף אחרי שמונה שנים. היא נהייתה יהודייה טובה מאוד. באיזו שנה נולדת? 1924, בתחילת 1924. והיינו משפחה מרובת ילדים, שישה ילדים. היו הרבה קשיים בבית, בקושי ארוחה אחת ביום, אבל בלענו את זה. בית דתי? זה ככה, מסורתי. אבי למשל, הוא עד יומו האחרון הוא הניח תפילין, ואנחנו הלכנו לבית הכנסת כל שבת. וכל התפילות, והלכנו לתלמוד תורה. ככה גדלנו, בקשיים, ולא בשובע, <laughs> וזהו, אבל... במה ההורים עסקו? אבי, ראשית כל, היה קלרינט ראשון באופרה. <laughs> עכשיו הבנתי למה לא היה כסף לאוכל. <laughs> <laughs> לא, אבל זה היה... זה היה המשרה השנייה, הוא <אח> בערב הלך לנגן, ביום הוא היה פקיד ממשלתי. <אח> והייתה התבוללות גדולה כבר, אמנם הלכנו בית ספר יהודי, אבל אחר כך כל החברים היו גויים, אתה מבין? זה היה גם אווירה כזאת שמה, ש... שהיה הכל חופשי, אתה מבין? לא, לא הגדילו. בין יהודים ולא יהודים, כן? לא, לא הייתה אנטישמיות. לא הייתה אנטישמיות. אבל האמנציפציה היהודית ממנה נענו יהודי איטליה במהלך כל ימי המשטר הפאשיסטי לא תימשך עוד הרבה זמן. עם התהדקות הקשרים בין מנהיג איטליה, מוסוליני, לבין מנהיג גרמניה, אדולף היטלר, החלה להתפתח גם שם עוינות כלפי היהודים. שהפכה לרשמית בשנת 1938, עם היכנסם של חוקי הגזע לאיטליה. ואז זרקו אותי בבית הספר, ולא היה לי איפה ללמוד, ולא היה לי איפה לעבוד. חיכיתי מהשמיים עד שב-38' עשו הסכם כאן עם הסוכנות, שמוכנים לקבל קבוצת נוער מאיטליה, מעליית הנוער. לעיר טריאסטה הגיע שליח סוכנות מקיבוץ גבעת ברנר והחל לארגן קבוצה של נערים יהודים לעלייה לארץ. מריו היה היחיד מבין כל חמשת אחיו שהביע עניין בזה. הם לא היו כל כך קשורים לא ליהדות כל כך ולא, ל... ולא לישראל. בתקופה בה היה במחנה הכשרה, מריו עבר תהליך נפשי עמוק ששינה אותו מקצה לקצה. כבר לפני העלייה חזרתי לגמרי בתשובה. זאת אומרת, ראיתי את כל העניין של היהדות קשורה לגמרי לעם ישראל עם כל המסורת ושלארץ ישראל צריכים לחזור עם כל המסע הטוב של מסורת ישראל. אחרת אין ערך לבוא לי, ליישב את ארץ ישראל. מי חושב אותו דבר היום, שתדע לך? וכך, בסוף שנת 1939, כשבצפון של אירופה כבר השתוללה מלחמת העולם, הגיע לנמל טריאסטה, ספינה, שבאה לקחת את הנערים. רגע אחד לפני הרגע האחרון, לחוף המבטחים של פלסטינה. אבי שבא ללוות אותי, הוא הבין שצריכים להיפרד ממני, אבל היה לו קשה, ואחרי שכל המשפחה חזרה הביתה, הוא נשאר עד לילה והוא ראה איך שהאונייה מתרחקת והוא לא עזב את המקום עד שראה את האור האחרון ש... של האונייה. וזו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. מקווה ישראל, ה-21 בינואר 1940. הורים יקרים, אני כותב מכתבי זה אחרי כמעט שבועיים של שהיה במקום. ערכתי נסיעה וזמית. נהדרת, מאוד נהנית. קצת לא על המסע, בערב פה, ההפלגה חשנו בבירור שייר. את הכל. הלכנו לישון בחצות. סביב שעה שתיים או שלוש בעוברנו את קרנרו, הים היה גבוה. רבים הרגישו לא טוב. אני, למזלי, ישנתי. ככל שהדרמנו, מזג האוויר התחמם. אכלתי מצוין באונייה, תוך שאני משחדת כל הצוות. הגענו לתל אביב בבוקר השני בשעה שבע בערך, אבל כיוון שהים שער, המשכנו ישירות לחיפה. הגענו ב-11. מאותה שעה התחיל תהליך הירידה לחוף. זריקות, ביקורת הדרכונים והתעודות, פריקת הכבודה. בשעה שלוש אחר הצהריים נסענו לכיוון תל אביב. אחרי שלושה קילומטר על דרך המובילה הדרומית-מזרחית מתל אביב, נכנסנו לשדרת דקלים ארוכה. בסופה הגענו למקווה ישראל. כבר מיד שהגעתי לארץ שלחתי מכתבים ככה ציונים נלהבים <laughs> וזה הדליק את כל המשפחה. ואבי ז"ל הוא במכונת כתיבה הדפיס את המכתבים ונתן לקהילה להפיץ את המכתבים האלה ואז כל העיר ידע עליי, <laughs> מה שאני עושה, ומה זה ארץ ישראל, וכל זה. המקום בו אני גר עכשיו אינו מושבה, אלא בית ספר חקלאי, שבסיומו מקבלים תעודה, דיפלום. עבדנו חצי יום, וחצי יום למדנו. היינו איזה עשרה חבר'ה מאיטליה, רובנו לא ידענו, חוץ משלום, לא ידענו אף מילה עברית. <laughs> כבר כמה שבועות היינו כבר צריכים ללמוד חקלאות בעברית. <laughs> <laughs> <laughs> עכשיו קצת על העבודה שלנו. בכל שבועיים עלינו להחליף עבודה. הייתי בגן ירק שבועיים ורק היום עברתי לפרדס. אין הרבה מה לעשות שם, אבל בכל אופן אני משקיע ברצון. אני באמת יכול להרשות לעצמי להשקיע הרבה כוחות משום שאני אוכל המון. הימים עפים כתוצאה מהחיים התוססים והיפים בשבילי. עבודה ולימודים גורמים לשעות לעבור מהר. כפות הידיים שלי כבר הפכו גדולות, עליהם שכבה עבה של אור, והשרירים מתחזקים באופן מתוזמן היתר, וככל שהגוף מתחזק, כך גם המוח שצופה קדימה לאופק רחוק. בכל אופן, אינני חושב על טריאסטה בערגה, כיוון שהחיים כאן יותר מדי יפים מכדי לבקש לאחרים. ארץ ישראל היא מכורתי. מהלך חיי כאן עשוי להיות הדבר הטוב ביותר. ודבר אחד בטוח: מי שמחפש כסף, את האושר בארץ ישראל לא ימצא. או שאם ימצא אותו, זה לא יהיה ביושר. לכאן באים כדי לעבוד ולבנות מחדש, לעמול, למען עם, אולי למען אידיאל. אני מקווה שאצלכם העניינים לא יחמירו מעבר למה שהיה עד כה. אני מבקש שתכתבו לי את כל החדשות שלכם, של החברים, של הקרובים. מסרו שלום לכולם. אני הולך לארוחת ערב, נשיקות לכולם. באהבה, מריו. אז מקווה ישראל, אתם מתארגנים כקבוצה? אנחנו מתארגנים בתור קבוצה שנכנסת לקיבוץ הדתי. הקיבוץ הדתי. איכשהו הצירוף הזה עדיין נשמע לי כמו אוקסימורון. כדי לנסות להבין לעומק את יסוד הווייתו של הקיבוץ הדתי והחלוץ הדתי, כמו למשל מריו פריבה, פניתי למומחה הגדול לתולדות התנועה הקיבוצית. אני מוקיצור, חבר קיבוצים גב, אה, חוקר ומחנך. היי מוקי. Okay. אני תמיד חשבתי שאנחנו הקיבוצניקים סמל החילוניות. ופתאום שהתבגרתי גיליתי שיש בארץ קומץ קיבוצים שאפילו לא מערבבים בהם בשר עם חלב. רציתי קודם כל לשאול אותך, מתי בכלל התחילה התופעה הזאת של חלוצים דתיים שהם גם פועלים? קודם כל, תראה, המושבות הראשונות של חובבי ציון, מהעלייה הראשונה, כן. הם היו אנשים שומרי מצוות. כן, אבל הם לא היו פועלים, ובטח לא סוציאליסטים, הרי, הרי הם היו בעלי רכוש ואפילו העסיקו פועלים בעצמם. זה היה לפני האתוס שאומר, הפועל הוא המוקד של היצירה שלנו, שזה היה דבר שלא היה קיים בעלייה הראשונה. העלייה השנייה, בעקב העובדה שהיא נולדה כבר אחרי סוציאליזם, ובסוציאליזם הפועל יש לו מעמד מוסרי תקיף ושונה ממעמדות אחרים, אז הדבר הזה בעצם קרה מתקופת העלייה השנייה והשלישית, אבל זה עוד לא קרה במערכת הדתית. המערכת הדתית, זה בעצם פרס תר, בסוף שנות ה-20, ההגעה של אנשים שאמרו בצורה מפורשת, אנחנו סוציאליסטים יהודים דתיים, כשהעיקר הגיע בעצם לשנות ה-30. וכך, מאמצע שנות ה-30 ואילך, החלו לקום ברחבי הארץ קיבוצים מסוג חדש, שבמקום לחרות על דגלם את האידיאל של דת העבודה, הם פשוט האמינו בדת ועבודה. מכפר דרום שבדרום, דרך גוש עציון ליד ירושלים ועד עמק בית שאן שבצפון. ראשון הקיבוצים בעמק בית שאן היה טירת צבי. שנתיים אחר כך, ודי בסמוך אליו, הוקם קיבוץ שדה אליהו. הגרעין אליו השתייך מריו יועד לעבור לשם. אתה יכול לספר לי על הפעם הראשונה שהגעת לשדה אליהו? פעם הראשונה באתי לבקר מטעם הגרעין. נסעתי ברכבת עד חיפה, מחיפה בצ'קפוסט תפס טרמפ על שקים של שעונה עד בית השיטה, שם הנהג הוריד אותנו והתחלנו ללחם. עברנו את בית שם, בבית שם קיבלנו אבנים והמשכנו הלאה. ‫אחר כך שאלנו, אמרו, ‫נתנו לנו לכיוון יריחו. ‫זה נכון, כן, דרומו. ‫טוב, הלכנו עד שראינו ‫בתימרת עשן ענקית, ‫ועל יד זה היה טרקטור, ‫והבנו שיש שם מישהו אולי יהודי, ‫והגעתי איפה שהיום אין הנציב. ורואים ככה את ה... למטה, את העמק, וראיתי את האבק הזה שמתרומם באוויר, וזה... <laughs> זה, זה היה סופר מדבר, זה לא היה מדבר, היה סופר מדבר. זה, כאן היו ביצות ובדואים שגנבו, ושדות. רק עם קוצים, לא היה כלום, למעשת, כמעט כלום. שנתיים הייתי באוהל. בהתחלה חברי הקבוצה האיטלקית של מריו קצת התאכזבו ששלחו אותם לקיבוץ קיים. הם רצו להתחיל הכל מאפס, להיות הראשונים, לתת את המקסימום שהם יכולים למען המפעל הציוני. אבל איכשהו, כוח האינרציה השאיר אותם שם. והחבורה האיטלקית הפכה לשותפה מלאה בבנייה ובהקמה של שדה אליהו. וכאן, לאט לאט, נכנסנו כאן לעבודות, היינו צריכים לעשות כל עבודה שהיא מבחינה חקלאית, היינו צריכים ללמוד הכל מא' עד ת', מקווה ישראל לא עזר לנו. זה עולם אחר בכלל. לשנים הראשונות, של הקבוצה של שדה אליהו, ואחר כך עם עלייתה של שדה אליהו לקרקע. זאתי תקופת המשבר הגדול של העם היהודי, והאנשים שעבדו אז בתקופת השואה בארץ, התחושה שלהם בעבודה הייתה, זאתי התשובה היחידה שאנחנו יכולים לתת. לאסון הנורא נורא גדול שקורה, אנחנו מוכרחים לברוא יסודות לשיקום. הזמנים היו, ידענו מה שקורה באירופה, אתה מבין? לא יכולנו לחכות למצב אה, הרבה יותר טוב מאשר קרה. וכשנגמרה המלחמה, מריו מיד החל לברר מה עלה בגורל בני משפחתו. לשמחתו כי רבה, הוא גילה שכל חמשת אחיו ניצלו. והיה אפילו אח אחד שנשלח לחזית כדי לעזור במאמץ המלחמתי. אמו, שהייתה כאמור איטלקיה נוצריה במוצאה, לא הייתה בסכנה מיידית. אבל בעלה, אבא של מריו, שהיה יהודי מלידה ומבטן, לא הצליח לחמוק מהגורל היהודי. ב-1944 הוא נשלח לאושוויץ, ומשם לא חזר. כאן, בארץ, עסקים כרגיל. עבודה קשה, שמש קופחת ויחסים ראויים עם השכנים הערביים. היו יחסים בכלל עם היו יחסים, אבל היחסים כאילו כלפי חוץ היו טובים, אבל למעשה היה כל הזמן גנבות וקטטות ופתיחות ראש וכל מה שאתה רוצה. מתוך 60 עובדים שהיו לנו, נגיד בערך בשנים האלו, בין 20 ל-30 היו רק בשמירה. וואו. מה שאתה שומע, ככה חיינו. היה מספיק ש... אני יודע, הפרה שלהם נכנסת לתוך התבואה שלנו. ואנחנו הולכים לגרש שהם מיד באים עם מקלות ו... ומתחילים קטטה. זאת הייתה המציאות. פתחו לי גם כן את הראש, אני יכול להראות לך כאן את הסימנים. למאריה יש הרבה צ'יזבאטים מאותה תקופה, וביקשתי ממנו שיספר לי אחד שזכור לו במיוחד. קראו לו חיים ספרי, הוא היה מוכתר, הוא היה. שבת בבוקר, בשש בבוקר, אנחנו יוצאים למקום שקרו לו פרדש. והסתובבנו בכל השטח הזה, אחר כך אני הייתי קצת עייף, התיישבתי תחת עץ, והחבר שלי, חיים, התחיל לפרק את האקדח שלו, והוא שכח שהוא שכח להוציא את הכדור מהקנה. ‫כשהוא פתח את האקדח, ‫הוא ירה לו כדור לתוך הרגל. ‫התחיל לצעוק, אני מת. <laughs> מה עשית? ‫אז קודם ניסיתי לחשות ‫איזה של לזרום דם, ‫אבל לא זרם הרבה דם, ‫ואחר כך ניסיתי להשים אותו לכתף ‫ולהביא אותו הביתה לרופא. והלכתי כמה שרות מטרים, ראיתי, אני לא יכול להגיע. אמרתי, חיים, תשכב כאן, אני רץ לטיר הצבי, היו שם בינינו ובין טיר הצבי היו ביצות, עוד קפצתי דרך הביצות והיה שבת, ונכנסתי <laughs> ישר. מה שקראו אז בית כנסת. והם היו באמצע תפילה. אמרתי זה וזה. ובילש... מיד לקחו מכונית, נשענו לשם, למקום. ארבעה חבר'ה לקחו את, ה... את החבר שלי הפצוע והובילו אותה לבית חולים. איזה בית חולים? בעפולה. טוב, לא הצליחו להוציא את הכדור. אחר כך גיישו אותו לעיר התיקה, אבל גם שם לקבל כדור. עוד אחד, את זה הוציאו לו? כן. והנה, הסיפור על חיים בירושלים הוביל אותנו לתקופה הקשה והנוראה ביותר שעברה על תנועת הקיבוץ הדתי, בכל תולדותיו. במהלך מלחמת הקוממיות, תשעה אחוז מבניו נהרגו. קיבוצים שלמים חרבו עד היסוד, ביניהם כפר דרום, עין צורים, משואות יצחק, כפר עציון. גם קיבוצי עמק בית שאן היו בסכנה מיידית, והאווירה המתוחה באזור השפיעה על כולם. הייתה שכנה מתמדת. הם יבואו מכאן, יבואו מכאן, מהצד השני, הרי משני הצדדים היה לנו גבול. ואז הגיע רגע האמת. ב-20 בינואר 1948 חצה גדוד הירמוך הראשון של צבא ההצלה הערבי את הירדן באזור גשר דמיה, כשבבנק המטרות שלו כיבוש טירת צבי. ההכנות למגננה החלו. לנו, רק כדי שיהיה לך מושג, היו 60 רובים בכל הקיבוץ, כן? זהו, זה. ובטירת צבי בערך אותו דבר והיה להם כל הנשק שאנחנו לא חלמנו. <laughs> מכונות עירייה ורובים <laughs> אוטומטיים. והרגע ממנו כולם חששו, הגיע. ב-15 בפברואר 1948, קבוצה בת 600 לוחמים מצבא ההצלה הערבי הגיעה לאזור טירת צבי. חייליה תפסו עמדות מסביב לקיבוץ וחיכו לפקודה. עכשיו תחבוש כובע. אני צוחק, תכף תבין למה. עוד בעשר בלילה אני נסעתי עם אותו מסע לתירסמית לקחת ירקות כדי להוביל אותם לתל אביב למה? ואתה לא ידעת על כל הלוחמים? שום דבר. הם נתנו לי לעבור. נתנו לי לעבור בכביש. הלוחמים האלה? כן. הם, הם קיבלו פקודה לא לפתוח באש לפני שעה כזאת וכזאת. עמסנו, הם... נסעתי חזרה, עמדתי אותה בחצר. בחצות הלילה של אותו יום קלטה יחידת ההגנה שישבה במרכזיית הטלפונים בעפולה שיחה מג'נין לבית שאן. ציטוט, השייח יצא לדרך, הכל מוכן. ושיחה נוספת מז'נין לשכם, ציטוט, הלילה ירד גשם חם ליד בית שאן. המסר הועבר מיידית לטירת צבי, החברים העירו זה את זה, לקחו את הנשק והתכוננו לקראת הגרוע מכל. אבל מה שהערבים באותו הזמן לא ידעו, שבעמק בית שאן, באמת הלך לרדת גשם חם. ועוד אי זה חם. אז נדמה לי שהיה שעה שתיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק. כשהם קיבלו פקודה, התחילה אש, ירו איזה חצי שעה-שעה, ואחרי שירו אלפים יריות על תיר הצבי, היו בטוחים שגמרו איתם עם תיר הצבי, ואז התרוממו, התחילו להתקדם, והגיעו עד לגדר, חתכו את הגדר, אבל מה קרה משהו קטן בינתיים? עלו עננים בצורה בלתי רגילה והתחיל לרדת גשם שוטף בצורה לא יפואר דבר כזה, גשם נוראי. ואז מה קרה? הם הלכו בבוצר עם גשם והאדמה שמה בתיר הסביב היא אדמה אדומה, ממש אדמה כבדה. וכולם לא היו יכולים כבר ללכת. <laughs> אז הם נהרגו איזה 50-60 נהרגו על יד הגדר, והיתר שהתקדמו מכל הצדדים, ראו מה המצב, ברחו כולם. דרך אגב, מספר היהודים שנהרגו בקרב הזה היה אחד. נס, לא... קשה, קשה להסביר את זה. זה מזכיר לי את עכשיו אתה מבין למה שאני אומר לך שהיית צריך לחבוש כיפה. <laughs> <ע> <ע> ותשר דבורה וברק בן אבי נועם ביום ההוא לאמור בפרוע פרעות בישראל ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון. למרות שמריו הגיע לטירת צבי עם שלו כדי להעמיס ירקות בערב ההתקפה, הוא כלל לא שמע מה התרחש שם כמה שעות אחרי שעזב. הגיעה המכונית בבוקר מוקדם לשוק שיטונאים בתל אביב. אמרו, מה? זה לא יכול להיות. הרדיו מודיע שהתקיפו, שהשמידו את טירת צבי. תוצאות הקרב השקריות התפרסמו בכל גלי האתר הערביים. כך למשל פורסם בעיתון המצרי אלהרם, ציטוט, טירת צבי הושמדה ו-300 יהודים נפלו בקרב. מריו היה בהלם מוחלט. כעבור מספר ימים, כשהחלו להתברר בארץ התוצאות האמיתיות של הקרב, נפגע מאוד המורל של הלוחמים הערבים, בעוד שהמורל היהודי הגיע לשיאים חדשים. עד כדי כך שאוניית מעפילים זכתה לקבל את השם טירת צבי. ‫קוראים לי טייבי. ‫הוריי נפגשו בגיבוץ, בשדה אליהו. ‫במקרה, עבדנו ביחד וזה. ‫שניהם ביקשו לעבוד בשדה ‫ונפגשו בשדה, בגן הירק. ‫אני נתתי לה ב... <laughs> בחקלאות, ‫והיא נתנה לי שיעורים בשפרות, ‫ביאליק וצ'רנחובסקי. <laughs> אחרי שנתיים החליטה שהיא רוצה לחיות איתי. את החתונה הם ערכו כמובן בשדה אליהו. כשהרב שבא לחתן אותם היה לא אחר מאשר אבא של פריבה, שהיה רבה של שכונת נווה שאנן בתל אביב. והשמחה הייתה רבה. ובעקבות החתונה תנאי המגורים של בני הזוג השתפרו פלאים. בנינו מחבילות קש קירות, ובתוך ומתוך וזהו, אלו היו <laughs> הדירות שלהם. אז מי שהתחתן, כמו אשתי ואני, אז לחודש ימים קיבלנו צריף שלושה על, על שלושה מטר. וזהו. זהו, אני נולדתי, 16 באפריל 1945, הרגשתי כבר בתור תינוק פעוט וגן ילדים שאני במשפחה חקלאית. גדלתי באדמה, אפשר להגיד. ההורים שלי היו מבוקר עד צאת הנשמה בשדה. כבר שנתיים השני, יהושע. וכמה אחרי זה עוד המשיכו להיוולד? אנחנו חמישה ילדים יש לנו, עירית היא השלישית. מגיל מאוד מאוד צעיר היינו הולכים לבד לבתי הילדים. למה הייתם צריכים לקום לבד? כי אבא ואמא היו בעבודה, ואני לא יודעת איך הם סמכו עלינו שנקום ונלך. ואחר כך יש לנו קאן שהוא חבר משק עם תשעה ילדים. קוראים בועז. ואני הבן הרביעי. כשהוא נולד, אז אימא קראה לו ביפשן. דובון. זהו, אנחנו זוכרים את... אני זוכר את אבא ואימא תמיד עובדים. תמיד הדיבורים בבית היו על הגידולים, על הגן ירק, על העובדים, על הסידור של העבודה, על ההתנהלות. ויש עוד אחד, הקטנצ'יק שלנו, בן שישים. הוא במודיעין. התינוק שלך. כן. אבא, אני זוכר שהיו באים הרבה לבקר, להתייעץ איתו, בנושא של חקלאות. גם אנשים מתוך הקיבוץ וגם מבחוץ. למשל יחזקאל דגן, עליו השלום, שנפטר לא מזמן, הוא ישב שעות בסלון אצלנו. זוכר גם את שאולי, שניהל את הגני הריק, אז גם הוא היה הרבה אצלנו בבית. שמי שאול אביאל. הגעתי לשדה אליהו ביולי 56' עם גרעי נחל של בני עקיבא ומאז אני כאן... וגם היו באים הרבה אנשים עובדים שהיו באים לבקש סליחה מאימא. בעבודה היו מפשלים או משהו במשך היום ואימא התרכזה עליהם אז הם היו באים לבקש סליחה מאימא. עד כדי כך. שני קנאים, זוג קנאי עבודה. כן. ואסור לטעות ולחשוב מתוך עולם הערכים של ימינו. לא היה בכלל מדובר בעבודה לשם פיתוח קריירה. הכסף הוא לא אמני שלו שלא בכלל? אני חבר קיבוץ. מלוא מובן המילה. כמו ששמעתם, אפילו התמורה הכספית לא שיחקה כאן תפקיד. האמת שבקושי הייתה תמורה כספית. כי בקיבוץ זה לא משנה איפה עבדת. גם אם היית מנהל מפעל, הרווחת בדיוק כמו הכובסת. כמעט כלום. כאן היה בכלל מדובר על עבודה לשמה. עבודה כערך. כשהקו המנחה, קח כמה שאתה צריך, ותן כמה שאתה יכול. ואל דאגה, הילדים יגדלו בתוך הקיבוץ. כך כתב א.ד. גורדון, מי שנחשב לאב הרוחני של תנועת העבודה. ציטוט, אנחנו לקינו בעבודה, ובעבודה נירפא. וכפי שעוד רגע תיווכחו, בעמק בית שאן, הלקות הזאת באמת הייתה לקות קשה. ‫כאן זה 170 מטר תחת פני הים, ‫וכאן זה קיץ שלא מכירים ‫בשום מקום אחר שום מקום. בארץ, ‫וכאן יש אדמה, ‫רוב האדמות הן גיריות מאוד, ‫ואדמות האלו היינו צריכים לחפש גם גידולים וגם זנים ומינים שמתאימים. ‫-מה גידלנו? גידלנו בצל. תפוחי אדמה, סלק סוכר, הרבה מאוד, היה בית חרושת גדול לסלק, לסוכר בעפולה. כותנה גדלה פה, גידלנו כותנה, אספסת גדלה פה, גידלנו אספסת תמרים. אותם צמחים שלהם את הכוח ואת האפשרות לגדול על הדמה גירית. זה לאט לאט, השינו תמיד נושף לחלקות המסחריות, תמיד חלקות ‫לנסות משהו חדש, ‫ולאט-לאט התקדמנו. ‫אז אנחנו, תוך עשר שנים, ‫נהיינו גן ירק גדול מאוד. ‫-ומריו ניהל את גן הירק, ‫שזה היה הענף המוצלח ‫והחזק ביותר של שדה אליהו. ‫אני זוכר שהיה לנו פעם איזה... ‫הגזבר היה במצב קשה. ‫הוא הלך עם מריו בשטח. ‫אני חושב שמריו הראה לי ‫את צבי גור אריה. ‫בא איתו לשטח להיות, ‫מתי אוספים את הגזר? כי הוא רצה לדעת, אל, <מח> מבחינת ‫התזרים <מח> המזומנים שלו, ‫איך הוא יסתדר. ‫20 שנה זה היה לנו כבר 1,000 דונם. <מח> ‫אז, <מח> זה לא היום. <laughs> ‫עכשיו, באמת, ‫הצעדים הראשונים שלי היו בגן ירק. ‫עכשיו, מריו, התחלנו איתו ‫בשדה הבצל, זה היה אוגוסט, ‫יולי-אוגוסט. זן ריברסייד, אני לא אשכח את זה כל החיים שלי, ארבעים מעלות, עבדנו בחוץ, בשמש הכורפחת. עם מריו? עם מריו, עם מריו, בריבה הייתה בהיריון עם ביפשן, כולם אמרו לנו, יש לכם מזל שבריבה בהיריון? מה? <laughs> היא <laughs> <laughs> הייתה חזקה מאוד, עבדתי איתה אחר כך המון שנים ביחד, כתף, ממש כתף לכתף עם בריבה, הייתה אישיות ממש מיוחדת. <laughs> היא לא הייתה פחות? הדמות שלה לא פחות מאשר כן. של אבא. יש מזל שהיא בהריון, כי היא לא תעביד אתכם בפרק? כן, אה. כן, זה פחות או יותר היה המצב. הבנתי. <laughs> <laughs> ועכשיו, תכירו את אשתו של שאולי. אני רות אביאל. אני באתי לקיבוץ ב-1960, מצרפת, כמו ששומעים. פגשתי את שאול בשדה בצל רקוב, <laughs> באוגוסט. מיימנו בצל ביחד, ו... יהודית ספרי, היא אמרה, איך שהגעתי, אמרה, הגיעה הגיע בחורה לשאולי, ואז, ואז פריבה אמרה, תשלחו אותה אליי, אני רוצה לבדוק אותה. <laughs> ואז באיזושהי אמתלה שלחו אותי לפריבה, ופריבה הסתכלה עליי ואמרה, לא, זה לא היא, <laughs> היא לא מתאימה. <laughs> וזהו, למרות הדעה של פריבה. ולמרות הבצל הרקוב. ולמרות הבצל הרקוב. הרקוב. כמה רומנטי. נכון. את הריח אי אפשר להעביר בהקלטה. <בהכנת. laughs> okay. אז זהו, אז בכל זאת התחתנו, ועבדתי בגן ירק, בעיקר עם פריבה. באמת, באמת, רוב השנים, זה עשרים שנה, עבדנו ביחד יום-יום, אני כנערה צעירה, אישה צעירה, והיא... אישה עם ניסיון, ודיברנו המון, והיא באמת, באמת תמכה בי ועזרה לי. ו... והייתה סוס עבודה, אני מבין. וואו. מאוד, מאוד. אפילו אני, אני זוכרת שאנחנו כתבנו, אספנו שומר, שתינו שומר, ואתה עומד בשדה, דוחף את הסכין מתחת לשומר, מוציא, חותך, שם בארגז. ככה, שמונה שעות. עבודה קשה מאוד. ‫רק שתינו. ‫ותמיד, תמיד היא עברה אותי, ‫למרות שהייתה 20 שנה יותר מבוגרת ממני, ‫כמה היא משהו כזה, ‫ותמיד זה עצבן אותי ‫שהיא מצליחה יותר <laughs> ממני, ‫אבל אין מה לעשות, ‫היא הצליחה תמיד, תמיד לעשות ‫יותר ממני. לא, ‫לא היה בכלל... ‫היום אי אפשר לתאר ‫איזו עבודה זאת, ‫עבודת פרך. ‫אין דבר כזה היום. באמת, היום הרבה יותר הכל ממוכן. תמיד עבודה עברית. עב... עבודה עברית ודאי, לא הייתה עבודה אחרת באותה תקופה. צריך להדגיש בימים, היה... מה... עבודה הייתה פשוט קשה לתאר, עבודה הייתה מאוד קשה. אי אפשר היום לתאר דבר כזה. בהתחלה זה היה... היו פרידות, עוד לא היה כל כך טרקטורים. הם סחבו את הכלים, הם סחבו את העגלות, ואני למדתי לנהוג את הפרידות, ‫ולרטום את הפרדות ולהאכיל אותן. ‫-אנחנו למשל חפרנו קווים ב... ‫לצינורות בכרם, ‫אז בבוקר קיבלנו כל אחד ‫מקוש ותוריה, מדדו לו 15 מטר, ‫והוא חפר מטר עומק. ‫היום בא בגירון ועושה ב... ביום אחד ‫את מה שכל הגרעין שלנו עשה במשך שבוע. ‫כל האסיפים, הכול היה קשה מאוד. הייתי, ‫אני הייתי ככה <laughs> מאוד חזק, ‫התפלאו כולם, <laughs> ‫שאני הרמתי ככה... שקים של חמישים קילו כמו חצי קילו. אצל מריו הכל שידר חוזק, הדיבור, העוצמה, העבודה, אנרגיות מתפרצות של ג'ינג'י איטלקי, פחות או יותר. אה, הוא היה ג'ינג'י? עכשיו הכל... אני אספר לך בדיחה שמריו סיפר לי. אני לא יודעת איך הגענו פעם לדבר על ג'ינג'ים, ואז הוא סיפר לי שבכפר... ב... הוא גדל בעיר, בטריאסטה, אבל אולי בכפר על יד זה, היה חנווני שרשם בפנקס שלו מי הג'ינג'ים בקליינטים שלו, ושאלו אותו, למה אתה צריך לרשום? רואים שהם ג'ינג'ים. ‫ואז החנווני אמר לו, ‫כשהם יהיו עם שערות לבנות, ‫הם גם יישארו ג'ינג'ים, ‫וזה צריך להיות חשוב. <laughs> <laughs> וזה מסירות, פשוט נפש, ‫לעבוד בלילות, בימים, ‫דרש אב, המון השקיה בלילה. <laughs> ‫אבל <laughs> מריו, לוח הזמנים של גמיש. ‫-אוקיי, אה, מה זה היה מוכן לעבוד עד, ‫עד אמצע... <laughs> גומרים, ממשיכים עוד משהו, גומרים, ממשיכים עוד משהו. הבית זה הדבר האחרון, אתה מבין? אני כבר בתור פעוט, הייתי צריך לחכות להם שיבואו לקחת אותי, או בדרך כלל אימא, כי אבא נשאר מאוחר, אבל גם היא איכרה הרבה פעמים, אז אני הייתי הולך לחפש אותם. בשדות. ושנים שנים זה נמשך ככה שהם לא הגיעו הביתה ולאט לאט אני גדלתי קצת אז הלכתי לשדות לעזור להם, להיות איתם, לחכות שהם יחזרו. יש סיפור עוד לפני מלחמת השחרור שכל העמק שרת ערבים, וערבים עוינים. Uh, אני הלכתי לחפש את אבא ואימא, אבל לא כל כך הגעתי לשדה שלהם, אני הגעתי לבריכות uh, דגים של קיבוץ שכן, טירת צבי, שזה, שזה על גדות הירדן. אם זה אומר חמאס הוא ילד בין, בין שנתיים לשלוש, הולך לבדו ברגל קילומטרים. אבל זה הכל היה כי רציתי לחפש את ההורים שלי שהיו בשדה. זאת אומרת, העבודה היא חיינו, זה יש, כל הזמן היו בעבודה. אין לי ספק שהעבודה הייתה בראש הסולם אצלהם, ואחר כך רק המשפחה. אולי היום הם לא יגידו את זה, אבל לדעתי זו התחושה שאנחנו קיבלנו כילדים. המשפחה זה חשוב והכול, אבל קודם כל צריך לעבוד. חד משמעי, העבודה זה הדבר הראשון והכי חשוב, חד משמעי. וזאת חנה, אשתו של בועז, כלתו של מריו. זה פשוט דור נפילים, זה דור אחר, הדור הזה. כן. זה דור נפילים. הם... היה להם כוחות בלתי אנושיים. זו הייתה האווירה בענף, מי שלא התאים אף, אף לבד. ‫כי אם נשארים בשדה, ‫וכבר התחלת ב-4, ‫ואתה פותח את המפטירות ב-5 וב-6, ‫לבדוק אם הכול בסדר, ‫והולך עם חוטי ברזל ‫לפתוח סתימות, ‫נכנסו לנו לפעמים אפילו צפרדעים לדיז-אפק. הביתה תשוש, ‫אבל גם התוצאה הייתה ‫שזה היה ענף, בגן ירק, ‫זה היה כפי שזה היה בסיירת מטכל. מבין? ‫-זה הרגשתי גם גאווה. ‫-ללא קולציה של ספק. ‫יש כמה הימורות ‫שאני זוכרת ממריו. אחת מהם זה שפעם אמרתי, אוי, אני כל כך עייפה, אז הוא אמר, עייפים? לא עייפים. אנחנו עובדים, אחרי 120, יילדנו חמשת אלפים שנה לנוח, עכשיו לא נחים. וזהו, ואני הרבה פעמים מצטטת את זה גם לילד דודס שלי, הגדולים והקטנים, שאין לי עייפה, אין לי עייפה. והוא גם באמת לא ויתר בתקופת הפנסיה, והוא המשיך לעבוד עד לפני חצי כן, שנה. כן. עבודה, האדם כאדם עובד, היה חלק מסיפור של אה, העמקה של הזהות של האדם היהודי המתחדש. מרד נגד גורלו של היהודי בגולה, זה היכולת שלו להתיישב על האדמה. אז מפה בעצם נולד, נולדה תפיסה שאומרת את ארץ ישראל אנחנו אה, נקים על ידי שינוי מאוד יסודי במערך הנפשי שלנו, במערך המוסרי שלנו, במערך החברותי שלנו, ואנחנו נשבץ את שלושת הדברים האלה במאבק של האדם למען יכולתו להיות איש עובד. נתינה למדינה, לבנות את הקיבוץ, האידיאל, האידיאל העבודה, נכון, אבל תמיד צריך לזכור, ואת זה מר היה תמיד אמר. זה ההבדל בינינו לבין הקיבוצים האחרים. בקיבוצים האחרים התפיסה הייתה דת העבודה. ודת העבודה פירושו היה לתת את הכל עד הסוף בשביל הרעיון, אבל זה היה עד הסוף בצורה מוגזמת. החברים שלנו מהקיבוצים החלונים, היו שואלים אותו, איך זה יכול להיות שאתם לא עובדים בשבת, הרי... הקיבוצים בתחילת דרכם, המדינה רע כמה, צריך לעבוד כל הזמן, צריך לעבוד בעצם שבעה ימים בשבוע. רק ככה אפשר יהיה לגדול ולהתפתח. ומריו תמיד אמר שאצלנו בקיבוץ, לפני שבת כולם מפסיקים לעבוד, ועובדה שלמרות שאנחנו לא עובדים בשבת, הקיבוץ מצליח ומתקדם. אז מה ההבדל המהותי בין... קיבוץ דתי לבין קיבוץ חילוני? ההבדל המאוד מאוד גדול בין קיבוץ חילוני לבין קיבוץ דתי היה שהקיבוץ החילוני קודם כל חשב אולי אפשר להתחיל את הסיפור הזה של יצירת קהילה יהודית חדשה בביטול של חוקים. היו לו נטילות אנרכיסטיות מאוד, מאוד עמוקות. הקיבוץ הדתי לא היה יכול להיכנס לזה בכלל, כי בשביל הקיבוץ הדתי, הדתי הייתה הלכה והחוק היה דבר מובן מאליו, אז אתה יכול להוסיף לו עוד חוויות אנרכיות, אבל אתה לא יכול לגרוע ממנו את התשתית החוקתית. הדבר השני היה שבקיבוץ החילוני, אצל חלק מהאנשים, הנתק מהמסורת היה בשבילם ערובה ליכולת לצאת מהגולה. הקיבוץ הדתי הפנים את כל הדברים האלה שאמרתי לגבי הקיבוץ החילוני, אלא מה? שאמר זה צריך להיות במסגרת ההלכה, הוא בתוך קונטקסט של אמונה אלוהית פומבית. Uh, זה לא היה בקיבוץ החילוני. היה איזה חום uh, אימים, ועם זה ישבנו ולמדנו מה? חומש, mm. תנ״ך, mm. גמרא, משנה, הכל נוסף ל... לידע החקלאים. Uh, מתי uh, <עתי> לומדים חומש uh, כש... הדת המרכזית הופכת להיות דת העבודה. מתי זמן לחומש? אסור לחלק בכלל. ביהדות אסור לחלק. <laughs> צריכים לדעת, זה, כל החיים שלנו הם דבר אחד. וזה כולל הכל. כולל הכיוון המחשבתי, הבשישי, הרוחני, וגם העניין המעשי. כמו ששמעתם. אנשי הקיבוץ הדתי תמיד הדגישו את ערכי העבודה והשיתוף של תנועת העבודה כיונקים ממקורות ישראל. השדה גזר הראשון הביולוגי, זה היה זרוע כאן מעל הקיבוץ בדיוק, ואני הסבתי אותו כעובדת. עכשיו, בדרך כלל שדה גזר רגיל, מעשבים את השדה בשמונה שעות. ואני הסבתי שורה. בשמונה שעות מהגזר הביולוגי ובסוף השורה אמריו בא לראות ואמרתי לו תשמע זה לא ילך אתה לא יכול לעשות את זה ככה אנחנו זה ייקח חודש העיסוב הזה של, ה... של השדה אז הוא אמר זה ילך זה ילך צריך אמונה היה עוד דבר זה שאני זוכר טוב מאוד אותו ילד האווירה בין האיטלקים החבורה האיטלקית היא הייתה מאוד חזקה פה בקיבוץ כן, היינו איזה עשרים איטלקים אז, לפני שנים. כל מוצאי שבת הייתה אספת עובדים. כל שבת, ליל שבת בערב, היו נפגשים אצל אחד הבתים, בדרך כלל אצל באסי. כשהיה גם קצת חלוקת תפקידים וגם מדברים. על uh, מה צריך לעשות, מה היה ומה צריך לעשות והוצאת והוצ מסקנות. ויושבים ומדברים וצוחקים וככה, אווירה מאוד מאוד מיוחדת. איטלקים, האיטלקים, האיטלקים? האיטלקים. רק האיטלקים ו... הם היו? כן, כן. ו... <laughs> <laughs> ואימא הייתה הולכת אחרי אימא איטלקים כמובן, אף <laughs> <laughs> על פי שהיא הקה הייתה. והיו <laughs> תמיד שותים לחיים, ובכלל, אבא מאוד אוהב לשתות. ובכל הזדמנות... מה יש לך יותר זמן שכן? יין. אה, יין? יין. אני חושב שעד היום זה נותן אותו תו בקיבוץ, ההצלחה של הקיבוץ, שמצד אחד היקיות, הדיוק בדברים, מצד שני האיטלקים יותר פתוחים, יותר חוש הומור, חוש הומור יש להם, כן, ושמחים, שמחה. אתה יודע איך זה איטלקים תמיד... דם חם צעד, וככה מיד אוהבים לצחוק וזה. ולמרות האופי הבלתי מתפשר בעבודה, ולמרות הג'ינג'יות והנמרצות, כלפי פנים, מריו התגלה לגמרי אחרת. אבא חם ואוהב אוהב, מאוד. כשהיה לנו מבחנים לא טובים, והיינו צריכים לחתים, אז לא הלכנו לאמא, הלכנו לאבא. ידענו שהוא רחמן יותר. אמה הייתה יותר קשה בכיוון הזה, דרשה יותר. אבא, בסדר, עוברים הלאה. אבא מאוד, איש מאוד משפחתי, הוא מאוד אוהב שהבנים באים, והנינים, והנינים. תשמע, יש לנו שבט, זה סדר גודל של שמונים... איש, אישה, ילד, ילדה, תינ תינוקות והכול. מזוג אחד. מזוג אחד, כן. ובכל 76 שנות חייו בשדה אליהו, מריו מעולם לא ויתר על הקשר שלו עם המשפחה באיטליה. זהו, ואנחנו נשארנו ביחשים טובים, ואני... הם ביקורו הרבה כאן. אני הזמנתי אותם, והם היו כאן בבית שבועות אפילו, ו... ו... וכאן כולם הכירו אותם. ומריו היה לא פעם מגיע לבקר אותם, באיטליה. בעיקר כשהיה יוצא לשליחויות שלו לאירופה, מטעם הארגון לחקלאות אורגנית, אותו ייסד והקים. היו פעמים שהוא ממש הגיע לכל הסוף שבוע, כולל הליכה בערב שבת לבית הכנסת של ילדותו. כשהאיטלקית שגורה בפיו. כאילו מעולם לא עזב את טריאסטה. ואחרי כל האירועים וההספקים והשינוי הגדול שהוא עבר בארץ ישראל, תודו שזאת סיטואציה מדהימה. תמיד בשמחות, סבא מאמה, בסוף קם לדבר. <laughs> אז תמיד הוא מוסר דרישת שלום מדואיליו ומכל המשפחה באיטליה. יש לו איזה מין נוסח קבוע כזה, ואחרי שהוא את הדרישת שלום מכל המשפחה, אז הוא אומר לילד ש... יש עוד הרבה עבודה במדינה, וצריך לתת את הכול בשביל המדינה ובשביל עם ישראל. אין אחד שהוא לא אומר לו את זה. וגם אחרי כל השנים הארוכות האלו בארץ, כשהוא רחוק מבני משפחתו באיטליה, בכל פעם שמריו חושב על בני משפחתו, נצבט לו קצת הלב. היו לי שיחות איתו שלפני שנים עוד, שהוא היה יושב ככה ליד המכתבה, היה כותב משפחה מכתבים. ראיתי שהוא מאוד עצוב וש, ושאלתי אותו מה יש לו, אם משהו לא בסדר וזה ואז הוא אמר לי כמה פעמים, תראה, אני היחיד שנשארתי עם המשפחה ובעצם השריד האחרון, בעצם אני המשיך לא נשאר אף אחד מכל המשפחה אחים, מהאחים, בעצם כולם ואז הוא עבר לספר, כשהוא פעם, פעם אחת הוא סיפר לי על אחד אחד, על כולם, כולם, היה, היה בתוכנית שלהם לעלות לארץ וזה לא יצא לפועל ובסופו של דבר בעצם רק הוא המשיך, אז זה היה מאוד, מאוד עצוב לו לחשוב על כל העניין הזה. אבל מריו, כמו מריו, לא ייתן לצביתות הקטנות האלו להשתלט עליו. הוא תמיד יחתור קדימה במלוא העוצמה הרוחנית. ביקשו ממנו שיגיד את דברים של יום העצמאות. והוא, הוא, הוא דיבר... מקסים, הוא דיבר בצורה ממש נפלאה, שווה לחפש את מה שהוא קטן. ואחד הדברים החזקים שהוא אמר, הוא אמר, חברים, תשמעו, אנחנו רב בתחילת הדרך. בעזרת השם יש עוד כל כך הרבה שנים, והוא דיבר בצורה כל כך אופטימית, הוא תמיד מסתכל על הכל. וגם בסיפור חייו של מריו, אנחנו רק בהתחלה. או יותר נכון לומר, באמצע. כי עדיין לא דיברנו על דבר גדול נוסף שנולד מאותו שדה בו פריבה ומריו התאהבו. מאותו גן בו מריו עבד עד קצה גבול היכולת במשך 35 שנה. ואני מתכוון לסיפורה של החקלאות האורגנית בישראל. על כל אלו ועוד, בהמשך. ובאשר אליי, אחרי שסיימתי להקליט את החלק הראשון, ולפני שהתחלתי להקליט את החלק השני, מריו ניגש למטבח כדי להכין לי קפה. ואני ניצלתי את ההזדמנות, ושוב ניגשתי לקיר שלצד הספרייה כדי להשלים לקרוא את המגילה. הנה כמה פסקאות ממה שקראתי שם. אנחנו מוכרחים לעבוד בפרך, לדבוק בערכים, לינוק מן השורשים העמוקים של היהדות. ולא לשאול עד מתי. לתת, לתת הכל, את הלב, ואת הנשמה, ואת החיים בשביל המדינה. לא לקחת, לא לבקש כלום. לעבוד בפרך, ביום ובלילה, בלי חשבון, בלי שעות, בתמורה מינימלית, רק כדי לקיים את הנפש. לחזור אל הימים של פעם, לינוק מן המקורות של פעם. להיות שוב חלוצים בארץ ישראל, שמלחמת הקוממיות שלה, עדיין לא נגמרה. עדיין <אח> לא נגמרה. אחרי שסיימתי לקרוא את הכל, חשבתי לעצמי, איזה מזל שלא הספקתי לקרוא את זה לפני הריאיון. כי רק עכשיו, אחרי שחוויתי את מריו, הדברים האלו יכולים באמת להיכנס להקשרם.